27. fejezet A pávián békésen tűrte, hogy Noferet rezes vízzel lemossa a mancsát, fertőtlenítse a sebét és bekötözze. Az orvosnak már volt alkalma tapasztalni, hogy milyen ellenálló a majom szervezete, mégis újra elcsodálkozott rajta. Gyilkos sebe az erős ütés ellenére nem volt mély, nagyon hamar be fog forrni. A pávián keményen helytált, csak egy-két napig lehetett pihenésre bírni, de még akkor is rendszeresen őrjáratozott a kertben. Szép fegyver, mondta Kem elismerően a hajítóbotot méregetve. Talán ez majd nyomra vezet minket. Az Árnyék falu végre szíveskedett, használható nyomot hagyni maga után. Gondolom nem látták meg őt. Hát egy, egy pillanat alatt történt minden, mondta párszer, ha csibész nem kezd el rikkoltozni. A zöld majmocska oda merészkedett gyilkoshoz és megérintette a pávian hatalmas orrát. A pávian nem morgott rá. Ezen felbátorodva a csibész, gyilkos combjára tette aprócska kezét, mire az elérzékenyülten lenézett rá. Kétszer akkor a területet fogunk felügyelni a birtok körül, mint eddig, jelentette ki a rendőrfőnök és magam hallgatom ki a hajítóbot készítőket. Most végre megtudhatjuk, ki a támadó. Silkis asszony és Beltran csúnyán összevitatkozott. A kincstárnok imádta a fiát, aki a kijelölt utóda volt. Ennek ellenére meg akarta mutatni, hogy ki az úraházban. A felesége ugyanis nem volt hajlandó büntetni a fiúcskát, és még kevésbé a lányát akinek ellenvetés nélkül tűrte a hazugságait és csínjeit. Szilkiszasszony igazságtalannak tartotta a férje vágyait és dűrohamot kapott. Teljesen kikelt magából. Szétszaggatta a függönyöket. Összetört egy értékes ládikát és megtaposta drága ruháit. Beltrán az irodájába készült és indulás előtt csak két ijesztő szót vetett oda neki. Őrült vagy. Őrület. Már a szótól is rettegett, hiszen ő normális asszony, szerelmes a gazdag férjébe, és rabszolgaként engedelmeskedik neki. Figyelmes anya! Beltránra hallgatott, az ő jó szerencséjében bízott, amikor rászánta magát, hogy részt vesz az összeesküvésben, és mesztelenül lépett a Sphinx őrségének parancsnoka elé, hogy elvonja a figyelmét. Hamarosan Beltránnal együtt fog uralkodni Egyiptomon. Mégis rémképek gyötörték. Amióta az árnyékfaló megerőszakolta, és ő nem tiltakozott, úgy érezte, hogy egyre sűrűbb sötétségbe merül, és ez a sötétség nem akar többé szétoszlani. A büntények, amelyekben cinkosságot vállalt, kevésbé kínozták, mint ez az egyszeri odaadás. Ez a megmagyarázhatatlan gyönyör, amelyet benne lelt. Azután a noferettel való szakítás? Vajon őrültséget, csalfáságot, vagy igazi romlottságot jelez az, hogy a barátnője akart maradni? A rémálmokat újabb rémálmok követték, az álmatlan éjszakákat újabb álmatlan éjszakák követték. Az álomfejtő volt az egyetlen ember, akitől segítséget remélt. Hihetetlen árat kért a szolgálatáért, de legalább meghallgatja és útmutatást ad neki. Szilkész előszólította a szobalányát. A fátlát kérte, amellyel elszokta takarni az arcát. A szolgáló szeme dagat volt a sírástól. Miért bánkódsz? Ez szörnyű. Elpusztult. Ki? Jöjjön! Az alóé. A narancssárga, sárga és piros virágokban pompázó gyönyörű bokrocskából nem maradt egyéb, mint a kiszáradt törzse. A ritka növény pusztulása nem csak azért jelentett fájdalmat Szilkisz számára, mert a férjétől kapta. A gyógyhatása miatt szinte naponta használta az alóé olaját, hiszen ezzel kellett megkenni a nemi szerveket, hogy elkerüljék a gyulladásokat, ráadásul a szerelmes egyesülést is kellemesebbé tette. A Beltrán bal lábán terjengő vörös foltokat is aloé olajjal kellett kenegetni a viszketés ellen. Szilkisz hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Ráadásul a történtek hatására kiújult a migrénye is. Hamarosan ő is elsorvad, mint az aloé. Az álomfejtő rendelőjének fekete falai még sötétebbé tették az ablaktalan helyiséget. Szilkisz egy gyékényen fekve, lehúny szemmel próbálta összeszedni a gondolatait, hogy felelhessen a szíriai kérdéseire, akihez csakis gazdag és nemes hölgyek jártak. A szíriainak nem fült a foga ahhoz, hogy munkásnak vagy kereskedőnek szegődjön. Ehelyett mágikus iratokat és álmos könyveket tanulmányozott, hogy a tudományával csillapíthassa természetesen a jól megértemelt fizetség fejében, a napjaikat tétlenségben töltő hölgyek szorongásait. Egyiptom szabad és boldog országában a halak nem könnyen úztak be a hálójába, de ha már egyszer belegabajottak, nem szabadultak többé. Hiszen ahhoz, hogy hatásos legyen a kezelés, nem lehet megszabni, hogy mennyi ideig tartson. Amint ezt a tényt elfogadtatta a pácienseivel, már csak nagyjából értelmeznie kellett a képzelődéseiket. A hölgyek kiegyensúlyozatlanok voltak, amikor hozzáérkeztek, és ugyanúgy távoztak, amikor hazaindultak. Az álomfejtő nem tett egyebet, mint ápolta a többé-kevésbé enyhe bolondériájukat, és közben gyarapította a vagyonát. Mindez idáig egyedül az adóhatósággal gyűlt meg a baja. Súlyos sarcot kellett fizetnie azért, hogy nyugodtan folytathassa a tevékenységét. Noferet kinevezése meglehetősen aggasztotta. Megbízható forrásból értesült róla, hogy a királyság új főorvosa megvesztegethetetlen, és nem bánik elnézően a magafajta sarlatánokkal. Sok álmot látott mostanában? kérdezte Szilkis asszonyt. Rettenetes látomásokat. Tört tartottam a kezemben, majd beledöftem egy bika nyakába. És mit tett a bika? Eltörött a tőröm pengéje, a bika megfordult, és összetaposott engem. Hm. a férjével kielégítő a kapcsolata? A férjemet teljesen lefoglalja a munkája. Fáradtan ér haza, hamar elalszik. Amikor pedig feltámad benne a vágy, akkor elsieti a dolgot. Nagyon elsieti. Mondjanál mindent, Szilkisz. É, igen, igen, igen, értem. Volt már valaha tőr a kezében? Nem. Hát valamilyen egyéb fegyver? Nem, nem hiszem. Tű? Tű, tű az igen. Gyöngyház Tű. Hát persze, tudok szőni, és legszívesebben gyöngyháztűt használok. De volt már, hogy valaki ellen fordította? Nem, esküszöm, hogy nem. Egy idősebb ember ellen. A férfi hát talál magának, maga nesztelenül hozzálép, és beledöfi a gyöngyháztűt a nyakába. Szilkisz felüvöltött, az ujjaiba harapott, a gyékényen dobálta magát. Az álomfejtő rémületében majdnem segítségért kiáltott, de a roham már el is múlt. Szilkisz verejtékezve felült: Senkit sem öltem meg jelentette ki, szinte megbabonázva Nem volt hozzá bátorságom. Ha Beltrán kérné, most már lenne még ezt is megtenném, csak hogy megtarthassam a férjemet maga meggyógyult, Szilkisz asszony. Mi? Mit mondott? Nincs többé szüksége rám. Amikor Kem megszólította az álomfejtőt, a szamarak már felmálházva álltak indulásra készen. Összecsomagoltál mindent? A hajó vár rám, irány Görögország. Ott nem fognak zaklatni. Bölcs döntés. Megígérte, a vámosok nem fognak törődni velem az attól függ, hogy megszolgáltad-e. Hát kifaggattam Szilkisz asszonyt, ahogy kérte. Feltetted neki a kérdéseimet? Bár egy szót sem értettem az egészből, azt tettem, amit maga mondott. Az eredmény... Szilkisz nem ölt meg senkit. Biztos vagy benne? Teljes mértékben. Sarlatán vagyok, uram, de... Ismerem az ilyen asszonyokat. Ha látta volna az önkívületét, tudná, hogy nem komédiázott. Nyom, ja, felesdelőtt el őt, és felesdel el Egyiptomat is! Tapéni asszony alig tudta elfolytani a sírást. Beltrán dühöngött a kitekert papíruszokkal borított asztal mellett. Egész Memphis-t kifaggattam, biztosíthatom. Annál szomorúbb, hogy kudarcot vallott, kedvesem. Pászer nem csalja a feleségét. Nem játszik játékokat. Nincsenek adósságai, nem üzletel semmivel. Hihetetlen, de valóban fedhetetlen ember. Én előre figyelmeztettem magát. Ő vezír? Vezír vagy sem, azt hittem, hogy... A kabzsiság elvette az eszét, tapéni asszony. Egyiptom különös ország, a bíróit az egyenesség vezérli, különösen a legelsőt közülük. Meg lehet, hogy ezt nevetséges, idejét múlt dolognak tartja, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Pászer hisz a feladatában, és szenvedélyesen látja el a tisztségét. A barna szépség egyre idegesebb lett, nem tudta, mit évül legyen. Tévesen ítéltem meg. Én nem szeretem azokat az embereket, akik tévednek. Aki nekem dolgozik, annak sikerrel kell járnia. Ha bármi apró hibája van, rájövök. És ha nincs? Nos, akkor fel kell ruházni egyel a tudta nélkül. Nagyszerű ötlet. Mire gondol? – Kitalálom. Csak egy kis időt. – Én már mindent elterveztem. Egyszerű a terv, csak egy kis üzletelésről van szó. – Igen, egyedi tárgyakkal. – Továbbra is akar nekem segíteni? – A rendelkezésére állok. Beltran kiadta az utasításait. Tapéni kudarca megerősítette a nő gyűlöletében. – Milyen igazuk van a görögöknek, hogy a nőket alacsonyabb rendűnek tartják a férfiaknál. Egyiptomban túl nagy szerepet kapnak. Egy ilyen ügyetlen nő például, mint ez a tapéni, előbb-utóbb kellemetlenségeket fog okozni. Jobb, ha minél előbb megszabadul tőle. De egyben azt is bebizonyítja Pászernak, hogy a híres igazságszolgáltatása tehetetlen. A szabadtéri műhelyben öt férfi dolgozott. Akácia, szikomor és tamariskus fából készítettek hajítóbotokat, minél örösebbeket, annál drágábbakat. Kem megszólította a vezetőjüket, egy 50-es éveiben járó durva vonású zordembert. Kik a vásárlóid? Badarászok és vadászok. Miért kérdezed? Érdekel? Nagyon. Mi jogunk kérdezőskötz? Talán van valami titkolni valód? Az egyik munkás néhány szót sugott a főnök fülébe. A főnök nálam? Keresel valakit? Te készítetted ezt a botot? A műhely vezetője megnézte a fegyvert, amellyel pászt meg akarták ölni. Hmm, szép munka. A legjobb minőség. Távoli célpontot is telibe lehet vele találni. A kérdésemre felej. Nem, nem én készítettem. Melyik műhelyben tudnak ilyet készíteni? Nem tudom. Ez meglep. Sajnálom, hogy nem tudok segíteni neked, talán máskor. A főnök megkönnyebbülten nézett a távolodó núbiai után. A rendőrfőnök mégsem olyan rámenős, mint mondják. Amikor az éjszaka beáltával bezárta a műhelyt, be kellett látnia, hogy tévedett. A núbiai súlyos keze nehezedett a vállára. Hazudtál nekem! Nem, én... ne hazudj! Talán nem tudod, hogy még a majmomnál is kíméletlenebb vagyok? A műhelye jól jövedelmez, jó munkásaim vannak. Mi bajod velem? – Beszélj csak nekem arról a hajítóbotról. <gül> – Rendben elismerem, én készítettem. – Kinek adtad el? – Valaki ellopta tőlem. – Mikor? – Tegnap előtt. – Az előbb miért nem mondtad meg nekem az igazat? Mert megláttam a kezében a botot, és megijedtem, hogy talán valami gazságra használták. De az én helyemben maga is hallgatott volna. Semmi ötletet sincs, hogy ki lehetett a tolvaj? Semmi. Egy ilyen drága bot nem kaphatnám vissza. Örülj, hogy ilyen szelit kedvemben találtál. Ez a nyom sem vezetett el az Árnyékfalóhoz. Noferet a komoly betegségekkel foglalkozott és a kényesebb műtéteket végezte. Magas tisztsége és számos hivatali teendője ellenére nem tagadta meg, hogy súlyos esetekben segítsen a munkatársainak. Meglepődött, amikor Szababut meglátta a kórházban, hiszen ez a szép, magát harminc évesnek mondó asszony aki a legszebb lányokat foglalkoztatta Memphis-i sörházában, csak a közvénytől szenvedett. Öt talán rosszabbodott az állapota? A kezelés, amit előírt, változatlanul hatásos. Nem ezért jöttem. Noferet meggyógyította a amikor a válla begyulladt, és fennállt a veszély, hogy soha többé nem tudja majd mozgatni. Ezért a beteg őszintén hálás volt neki. Jó lehet, szababú nem hagyott fel a mesterségével, csodálta a vezírt és hitvesét. A házaspár egymás iránti őszinte szeretete, megingathatatlan összetartása láttán bízni kezdett abban, hogy élnek még emberek hűséges szerelemben. Igaz, ezt az életformát ő sosem fogja megélni. Művészén minkelte magát, valóságos illatfelhőben járt. Tudta, hogyan teheti magát vonzóvá, és nem törődött az illemmel. Noferet sosem bánt vele ellenségesen, sem lenézően. Szababú érezte, hogy az orvost egyedül a gyógyítás szándéka vezérli. Az asszony egy fajansz vázát tett Noferet elé. Törje össze! Egy ilyen szép vázát? Kérem, törje össze! Noferet a padló csapta a vázát. A törmelék között egy kőfallosz és egy lazurkőből készült hüvely volt, rajtuk bűvös babiloni feliratok. Véletlenül fedeztem fel, hogy ilyesmiket csempésznek be Egyiptomba, magyarázta Szababu, de előbb-utóbb mindenképpen a tudomásomra jutott volna. Ezeknek a szobrocskáknak az a feladatuk, hogy vágyat keltsenek a lankat férfiakban és termékenyét egyik a meddő asszonyokat. Természetesen ilyesmit nem szabad behozni az országba, ha csak nem kérnek rá engedélyt. Más vázákban Tim volt, amiről azt tartják, hogy mivel összehúzó hatása van, növeli a gyönyört és hatásos az impotencia ellen. Én gyűlölöm az efféle szereket, mert eltorzítják a szerelmet. Kérem, tisztelje meg Egyiptomot azzal, hogy véget vet ennek a gyűlöletes üzletnek. Szababú asszonynak a mestersége ellenére volt egyfajta erkölcsi tartása. Ismeri az elkövetőket? A szállítmányok a nyugati rakpartra szoktak érkezni éjszaka. Én csak ennyit tudok. Hm? És hogy van a válla? Már egyáltalán nem fáj. Ha kiújulna a betegsége, keressen fel ismét. Tesz valamit a csempészet ellen? A vezírre bízom az ügyet. A folyó hullámai megtörtek az elhagyatott rakpart kövein. A kikötőben egy vitorla nélküli hajó siklott. A kapitány ügyes ember volt, szinte nesztelenül kötött ki. Azonnal egy tucatnyi ember futott elő, hogy kirakodják a hajót. Feladatuk végeztével éppen amuletteket vettek át egy nőtől gyanánt, amikor Kem az embereivel rajtogított a kis csapaton és letartóztatta őket. A férfiak közül senki sem tanúsított ellenállást. Egyedül a nő nem hagyta magát, megpróbált elmenekülni. Egy fákjával az arcába világítottak. Tapéni asszony! Ereszen el! Attól tartok, hogy kénytelen vagyok börtönbe zárni magát. Ha jól látom, illegális kereskedelmet folytat. Védelem alatt állok. Ha, és ki védi. Ha nem enged el, megbánja. Vigyék el, rendelkezett Kem. Tapéni dühötten kapálózott. Beltrántól kapom az utasításokat. A tárgyi bizonyítékok birtokában Pászer úgy ítélte meg, hogy elsőbbséget adhat az ügynek. Mielőtt a bíróságot összehívta volna, Szembesítette Tapénit és beltrant. A barna szépség rendkívül feldult volt. Alig lépett be a terembe a kettős fehérház igazgatója, már is rátámadt. Engedtessen szabadon, Beltránt! Ha ez a nő nem tudja fékezni magát, akkor már megyek is. Miért hívott egyáltalán? Tapéni asszony azzal vádolja magát, hogy az illegális üzelmei felhasználta őt. Ha, ez nevetséges. Még hogy nevetséges, kiáltott fel Tapéni. Az volt a feladatom, hogy magas rangú embereknek adjam el azokat a tárgyakat, és ezzel rossz hírbe hozzam őket. Há, Azt hiszem, hogy Tapéni asszony elveszítette a józan eszét. Ha továbbra is így beszél, Beltran, akkor mindent elmondok. Há, azt tesz, amit akar. De hát... Tehát ez őrület. Felfogja, hogy nem érdekel az őrjöngése. Tehát magamra hagy. Nos, magára vessen. Tapéni a vezírhez fordult. A magasrangú emberek között is maga volt az első célpont. Mekkora botrány lett volna, ha kitudódik, hogy a vezír és a hitvese ilyen beteges praktikákat folytat. Alaposan bemocskoltuk volna a hírnevüket, nem igaz? Hazudik. Igazat mondok. Van talán valami bizonyítéka? A szavam elég lesz? Kihinné el, hogy nem maga találta ki ezt az egészet. Hiszen tetten érték tapéni. Annyira gyűlöli a vezírt, hogy nem vette észre, ezúttal túl messzire ment. Az isteneknek hála. Már régóta gyanakodtam magára, és volt bátorságom közbelépni. Büszke vagyok arra, hogy én jelentettem fel. Feljelentett? Így igaz, ismerte el a vezír. Beltran tegnap írásban figyelmeztette a rendőrfőnököt a maga törvénysértő tevékenységére. Úgy látom, nyilvánvalóvá vált, hogy együttműködöm az igazságszolgáltatással, bélte Beltran. Remélem, hogy Tapéni asszonyt szigorúan megbüntetik. Tűrhetetlen, hogy valaki védsen a közerkölcs ellen.